«Що це з тобою?» – зойкнула Жанна. Куртка, штани, сорочка після фулконтакту контакту із асфальтом і ніжними пальцями Тонкова просили ремонту. «Відпочинку чи викидання?» «Так, поговорив тут з одним», – процідив крізь зуби Віктор. «А міліція?» «Моя міліція мене береже», – тупо пожартував безродний. «Мене навіть менти бояться. Бачиш, провели аж до самої хати». Пильнують, щоб чого не сталося. Віктор їхав додому, готовий розірвати дружину на клапті за її вихватку з квітами. Та після сутички з тонковим чомусь стрілки перевелись на інше, де годиться тупо дорікнув. «Слухай, Жанно, ти мене дістала своїми витівками». «Якими?» – поглянула великими карами очима Жанна, і Віктор зрозумів, що скандалу не треба. Скандал, навіть ні, не скандал, а звичайна розмова про ці дурні квіти дорівнює визнанню того, що він був сьогодні у Маркіяна. Не сам, звісно, був, з валькою. І ці чортові троянди бачив. Далеко простіше зайняти позицію Страуса. Голова в піску, не був, не нічого не знаю. Та й сили на сварку чомусь не залишилось. Взагалі дістала. Гаразд, досить про це. Проготуй ванну. стомлено скерував. «Зараз вже біжу». Навдивовижу, швидко погодилась дружина і побігла сходами на гору. Готувати ванну на другому поверсі, поруч зі спальнею. Вітю, вечері ти будеш?» спитала, озирнувшись. «Яка там вечеря?» Віктор нежився в гарячій, запашній від пінки воді, намагаючись не мочити збиті кісточки пальців. Аналізував, підводив підсумки. «Підсумки виходили, прямо скажемо, хренові». Навіть не погані, ні, хренові. Чорт, забирай. Виглядає розгромом на всіх фронтах. Маркіян із Журавським цього вечора практично виставили його за двері. Не сьогодні-завтра Журба цілком може звільнити з роботи. Мало там що, скорочення штатів, наприклад, вигадає. Валька виходить з-під контролю. Просто виходить, стає некерованою і квит. Цього допускати не можна, особливо зараз, коли все нарешті нормувалось. Припинилась ота колотнеча через дитину. Стільки зусиль витрачено, стільки часу згаяно і даремно. Та особисті стосунки далеко не все. Бабу, навіть таку зручну, як валька, можна врешті-решт знайти. Звичайно, важко знайти таку, щоб годувала, одягала, піклувалась, як нянька, та ще й задурно. Лише за одну його чоловічу силу. Іншим бабам треба подарунків. Без них, ну, треба, такі вони, є вині дочки. Та Валька не просто собі баба. Вона ще й ключ до його заробітків. Варто порвати з нею, і Маркіян викине на вулицю. До цього, власне, йдеться. Ситуація, блін. А зараз це зовсім небажано. Вони з Петром Михайловичем вигадали цікаву схему на кордоні. Спирт можна буде гнати на їхнім задрибаним бусиком, не чайними ложками, а цистернами щодня. Оце вже справжня робота, а не краплі до носа. Якось би розібратись з Маркіяном, щоб не заважав. І з Валькою, і з Тонковим, і з Жанною. Перелік усіх, хто заважав жити, виявився довгим. Серед друзів опинився один лише Петро Михайлович, митник але й він лише тією мірою, якою допомагав заробляти гроші. Віктор навіть на хвилину замислився. А де ж вони, друзі? Чому не стало? Чи... Валя прокинулась незвично рано. У вікно зазирало зовсім неяскраве, спокійне, несонячне якесь сонце. І дерево. Людоньки, звідки дерево? Дерева не бувають такими великими, щоб діставати до сьомого поверху. Дивним виглядало не тільки дерево, верба, що перебирала вітами хвилі вітру. Дивною була ковдра, тонка, легка, зовсім не тепла, подушка, що пахла чомусь тютюном. Дихання поруч, що також ледь віддавало тютюном. І погляд. Нарешті вона скупалася в ньому, аж тепер прозоро-голубий, а зовсім не густо-синій, як учора.